намагаючись посадити на стілець. «Заспокойся, доню, сядь! Я певна, з Добрини нічого лихого не сталося, якщо він теж не вчинив нічого поганого. Тато поговорить з князем чи з тисячким домажиром, і його випустять. А якщо не випустять, я хочу піти статусем». Бояриня почервоніло, підвищила голос. «Янко, на що це буде схоже? Як пояснити князеві, «Чому ти заступаєшся за якогось смерда?» Янка висмикнула руку з материної руки, гнівно притупнула ногою. «Той смерд урятував мене від смерті. Ось що я скажу князеві. Той смерд повівся як лицар, коли застеріг киян від лесточів татарських, хоча добре знав, що важить головою. А ти думаєш, що я, що я...» З її бризнули сльози. Підвівся боярин Дмитро, Кивнув боярині, щоб сіла, а сам обняв дочку за плечі, що зрягалася від плачу, приголубив. «Не плач, доню, підемо разом. Іди, вдягайся». І повернувся до боярині. «Усе буде гаразд. Може, це і на краще, що Янка піде зі мною? Справді вона розумно пояснює, чому вступається за добриню. Мені навіть було б важче зробити це. А Іванка, погодуйте, і хай відпочиває скільки захоче». Адже не спав цілу ніч, і дорога йому ще далека. Князь Володимир Рюрикович раптово занедужив. боліла голова, ломило поперек, холодило ноги. Він лежав на тисовому ліжку вкритий періною. Від обкладеної світлозеленими кахлями грубийшов теплий дух. Він пив гаряче молоко з медом, але йому все ж було холодно. Однак він уважно слухав, що говорив тисяцький домажир, що сидів у дерев'яному кріслі під протилежною стіною. А той розповідав про важливі речі. «Вірні люди, княже, доносять, що з Рязані, Володимира, Суздаля, з Москви багато втікачів, рятуючись від татарського насилля, поселяються на Волині та у Галичині. Князь Данило охоче приймає їх, дає землю, луги, ліси, щоб залишалися у нього назавжди». «Че впак, Данила знає, що робить», – промовив закашившись Володимир Рюрикович. «Більше людей – більше сил держави. А Київ, бач, ті тікачі з низовських земель обминають, хоча простору у нас більше, ніж у Галичині. Примітка. Низовські землі – Володимиро-Суздальські землі. Налякані люди бояться, що вати от-от нападе на Київ. До нас хлинули цілі натовпи половців, просять захисту. Хай селяться поросі між чорними клобуками, вони ж родичі, з одного корня пішли. Якщо батий і вдарить на Київ, то, гадаю, спочатку мусять напасти на поршан. Примітка. Поршани – ті, що жили по річці Росі. Тож хай половці зміцнюють залоги міст на поросці. Слухаюсь, княже, так і зроблю. «А що чути про хана Котяна?» «Він не загинув?» «Кажуть, забрав своє плем'я і подався до племінника, до короля Бели. Боже, залишається Київ сам на сам з Батиєм», пришепотів князь, заплющуючи з немозі очі. «Чи ж вистоїть?» «Та ще й немає згоди серед київського боярства. Одні за мене, другі за Михайла, треті за Данила» а четверті згодні закликати Ростислава Мстиславовича Смоленського. Більшість княж за тебе, бо ти – наш князь давній, ще з Калки, де загинув великий князь Мстислав Романович. А як боярин Дмитро? Не має серця на мене за те, що я не його, а тебе поставив тисячким. До нього багато хто прислухається. За різними клопотами не бачив його княже. Але маю я одну думку – Породичатися з Дмитром. У мене син Ігор, а в нього дочка Янка. Це було б добре, промовив князь, пригладжуючи на голові рідке сиве волосся. Поговорю з ним. Після посту зашлю сватів. Довго ждати. Домовитися можна й зараз, це ж не весілля, гаразд, княже. Тут прочинилися двері, і княжий покладник, просунувши голову, сказав. Княже, «До тебе проситься боярин Дмитро з дочкою. Що йому відповісти?» Князь переглянувся з доможиром. «Проси сюди!» А коли покладник зник, здивовано розвів руками. «Треба ж таке! На ловця і звір біжить!» «Цікаво, з чим він прийшов?» «Може мені вийти? Сиди!» «Зараз і про твоє діло поговоримо. Я буду засвата. свата!» До покою зайшли Дмитро з Янкою. Побачивши князя в постелі, Митрос Бентежино вклонився з ніяковів. Коли б знав, княже, що ти такий хворий, нічого-нічого, сідай. А це твоя донька? Анна, Янка. Гарна дівчина. Уже не виданні. Ще молода, княже. Ну, ми ще про Янку поговоримо, а зараз кажи, чого прийшов. Гадаю, мажир нам не заважатиме? Ні, княже, діло наше просте. Учора ввечері твоя нічна сторожа схопила мого смерда Добриню, який віз мені із калинового кута Кріцю. Я прийшов просити за нього, щоб випустив. А чому з дочкою прийшов? Той смерд врятував її від смерті, затулив собою від татарської стріли. Ось чому вона тут, і ми разом просимо відпустити його. А може він у чомусь провинився? Його брат, що їхав разом з ним, клянеться, що ні. Та я того хлопця знаю, не віриться, що він, їдучи до мене, учинив яке-небудь зло. Тут якесь непорозуміння. Князь рушником витер, змарніле обличчя, облизнув сухі губи. Мені про нього нічого не відомо, і глянув на домажира, а тобі? І я нічого не знаю. Але ж, княже, вигукнула Янка, підхоплюючись на ноги. Як же так? Зникає людина, і нікому нічого не відомо. Треба шукати. Її запальність розвеселила князя. Переборюючи ломоту в тілі і біль голові, він усміхнувся і глянув на тисяцького. Що до мажире, гарна дівчина?